На вже стягують кількома смертельними кільцями столицю нашу Москву у смертельні об'яті блокади. Головне їх кільце навколо Кремля а шосте найдальше аж біля Київського вокзалу. І всі лише й ждуть, що зараз бере Левітановським голосом оголосить священну війну за владу. Ждуть найменшого сигналу. З Григорівської зали, де позбирав Берія для цього весь тимчасовий уряд А танки тим часом наші, Кантемирівські, мчать, рвуться стальною груддю вперед Перетворюючи першокласні столичні шосе в груду Місева І доїджають до Київського вокзалу, де дорогу їм заступає армія НКВД В гражданських костюмах біля самого моста коло вокзалу Стоп! каже танкам генерал Гебіст. І танки, як укопані, стали перед генералом Абакумовим. «Я маю приказ», отвічає йому полковник, командир Кантемірівської дивізії. «А я, як старший над тобою, по приказую тобі «стой». Тоді полковник вилазить із головного танка. Єся Москва, а, главне, усі Гебісти, озброєні автоматами, дивляться на це. Як він підходить до сусідньої будки Телефона автомата і кидає в його нещасті 15 копійок, як він кудись набирає номера. І ніхто нічого не розуміє, бо полковник-танкіст має таку ж саму форму, як і простий стрілок-радист, бо знаки отліччя покриті в нього на марші простим чорним комбінізоном. І от він безпрепятственно набирає номера, якого, би хто подумав, прийомної Кремля і починає просити. Дівочка, «Восуідініть мене з фельдмаршалом Жуковим!» «До нього зараз нез'я. він на політбюрі!» «Я знакомо б цим, бо він звідти мені й отдає прикази!» «Бистрінько, не тіряйте времня!» «Не ймею права!» – холодно відвічає та холодним голосом телефоністки. «Тут полковник, будучи воєнним, проявля смікалку!» «Ти, сука, довго хочеш у Кремлі телефоністкувати, сука?» Увесь київський вокзал затаїв дихання, дивиться на цю історичну мить і жде, що з неї вийде. Не понімає при цьому, що ото простий навид танкіст прямо у бутці автоматі вершить своїми 15 копійками мирову історію, і що вся вона подальша має лише таку копійчану вартість». Що та телефоністка, почувши такого командного голоса, умить повинувалася. Жуков на проводі, чує наш полковник, родіми його голос. В чому діло? А в тому, що війська НКВД во главі з їх генералом Абакумовим приградили мені дорогу з собою і машинами. Що делать? Ти, сука, кажу йому внятно, жуков, не видя, що Берія починав приходіть в сознання, ти, сука, довго в мене хочеш Кантемірівською дивізією командувати. Ну, получив приказ – виполнять його. А всі нквд з автоматами кругом напряглися місті зі своїми генералами. Вони чувствують, що в тій миті буде щось проїсходити. І жаліють що ще не встигли поставити підслухаючи пристрої у всі ті будки і в Кремлі не могли таке зробити, щоб чути, що там насправді робиться біля мосту Київського вокзалу столиці. «Приказ понял. відсалютував полковник, покинув історичну будку і скочив до танка. «Заводі мотори! Єсть!» – відвітили ми. «Повний вперед!» Герої мої, кантімірівці, не москваль перед нами. Як дали вони по педалях, як посунули на тих гебістів. Лише тоді вони спомнили, що в їх руках автомати, якими вони привикли були косити беззахисне населення страни. А тут проти них було не воно, а махіни-армади. Чули ми, сидя в них, як тріщать вражі кості, як... Повискують торсіони вже ніяка сила, будь вона хоч би і Гебістовська не могла зупинити наш похід. Отак до самого Кремля от Київського вокзалу так по цій їхній страшнішій у світі силі і прокитилися верхом. Визернув Жуков маршал із вікна Полютбюре і побачив, що Кремля оточують не гибісти, як було, а стальне кольцо залізної дивізії, вірної йому,